Kapitola 12. Kladivo. Seděl jsem v maličkém parku, který se stával ze dvou hladkých kamenných lavic, hrsky stromů a pěšinky ve vysoké trávě. Mohl bych ho přejít od kraje ke kraji za minutu. Ze dvou stran ho před větrem chráněli útesy. Ne, že by proto byl za větrem. Zdálo se, že v hertu nikde není žádné závětří. Jak se vašet blížila, první, čeho jsem si všiml, bylo, že nenosí meč po boku. Místo toho si ho přehodila přes rameno, jako já nosil loutnu. Kráčela s lehkou, samozřejmou sebejistotou, jako by věděla, že by se měla při chůzi naparovat, ale nějaký to nestálo za to. Měla celkem drobnou postavu, na jaké už jsem si u Ademu zvykl, spolu se smetanově byl pletí a šedýma očima. Vlasy měla o odstín světlejší než tempy a nosila je stažené do ohonu. Když došla blíž, postřehl jsem, že měla kdysi zlomený nos a přestože nebyl skřivený, zůstal na něm hrbolek, který se jaksi nehodil k její tak jemné tváři. Usmála se na mě, byl to široký růžový úsněv, který odhalil bílé zuby. Tak pronesla bezchybnou a Teď si můj. Mluvíš a tursky, jsem hloupě. To většina z nás řekla. Kolem úst a v koutcích očí měla pár vrásek, takže jsem odhadl, že bude tak o deset let starší než já. Je těžké oplatnit se ve světě, když dobře neznáš jazyk. Těžko se podniká. Příliš později jsem si vzpomněl. Formální, úcta. Předpokládám správně, že jsi Vašet. Ústa jí zvlnil další úsměv. Široce mi oplatila gesto, tak přehnaně, až jsem si nemohl pomoct a usoudil jsem, že se mi vysmívá. Jsem. Budu tvou učitelkou. Co, Šehin, Pochopil jsem, že ona je tu učitelka. Vašet zvedla obočí. Výstřední projev na ademské tváři. Obecně vzato je to tak. Ale prakticky je jen příliš důležitá, aby trávila čas s někým, jako jsi ty. Naznačil jsem zdvořilost. Byl jsem spokojen s Tempem. A pokud by cílem učení byla tvá spokojenost, mohlo by to být na překážku, pravila. Kromě toho, Tempy má blíž k plachetnici než k učiteli. Přitom už jsem se trochu naješil. Víš, je můj přítel. Přimhouřila oči. Jako jeho přítel by si směl uvědomit své chyby. Je schopný bojovník, ale nic víc. Sotva zvládá váš jazyk, má málo zkušeností s nějším světem a abych byla upřímná, není nijak zvlášť bystrý. Omlouvám se, řekl jsem. Lítost. Nechtěla jsem se tě dotknout. Nepředstídej skromnost, když jí necítíš, prohlásila stále se zúženýma očima. I když z tváře uděláš masku, tvé oči se podobají zářícím oknům. To je mi líto. Pravil jsem vážně. Omluva. Doufal jsem, že udělám dobrý první dojem. Proč? zeptala se. Byl bych raději, kdybys o mě smýšlela dobře. Já bych byla raději, kdybych o tobě mohla smýšlet dobře. Rozhodl jsem se změnit směr rozhovoru. Tempěj tě nazval Kladivo. Proč to? To je mé jméno. Vašet. Kladivo. Jíl. Kolovrat. Vyslovila své jméno třemi různými způsoby, po každé s odlišnou intonací. Jsem to, co dává tvar a brousí. Nebo ničí. Proč jílo? I to značí, čím jsem, odvětila. Jedině ten, kdo se dokáže sklonit, může učit. Během její řeči jsem cítil rostoucí zrušení. Přiznávám, že bude jistě příjemné hovořit s učitelem stejnou řečí – Mám tisíc otázek, které jsem nepoložil, protože jsem věděl, že by tempě nerozuměl. A i kdyby, já bych nedokázal najít v jeho odpovědi smysl. Vaše přikývla a sedla si na jednu z lavic. Vědět, jak se dorozumět, patří ke schopnostem učitele, pravila. Teď běž, najdi dlouhý kus dřeva a vrať se s ním ke mně. Pak začneme s učením. Vyrazili jsem mezi stromy. Její požadavek měl v sobě náznak jakéhosi rituálu, tak jsem nechtěl přiběhnout naspět z první větví, kterou najdu na zemi. Nakonec jsem našel vrbu a olomil z ní ohebnou větev delší než má paže a tlustou jako můj malíček. Vrátil jsem se k vašet, která stále seděla na lavici. Podala jsem jí vrbovou větev, ona vytáhla meč a začala odřezávat zbývající výběžky menších větviček. Povídal si jedině ten, kdo se dokáže sklonit, může učit, řekl jsem. Tak se myslel, že tohle bude vhodné. Poslouží nám při dnešní lekci. Pravila a stáhla poslední zbytek kůry, takže zůstal jen štíhlý bílý klacek. Otřela si meč o košily, vrátila ho zpátky do pochvy a zvedla se. Držela vrbovou větev v jedné ruce, mávla vlastní dopředu a dozadu, až vydala hluboké Teď, když stála těsně u mě, všiml jsem si, že vašet na sobě sice má známou žulnerskou červenou, ale na rozdíl od Tempyho a mnoha jiných, jí oděv nedrží na těle kožené řemeny. Košily a kalhoty jí úhledně poutaly k pažím, nohám i hrudi, stuhy krvavě, rudého hedvábí. Podívala se mi do očí. Teď tě uhodím, prohlásila vážně. Nehýbej se. Začala mě pomalu obcházet do kola a švěhala přitom vrbovým klackem. Přešla za mě. Když jsem ji neviděl, bylo to horší. Švihla klackem rychleji, zvuk se změnil. Necokoliv jsem. Zlevu mě obešla, přesunula se za mě, pak mě dvakrát udeřila. Do každé paže pod ramenem. Nejdřív mi připadalo, jako by do mě klepla, potom mi v pažích vplanula bolest, palčivá jako oheň. Pak, dřív než jsem začal zareagovat, mě uhodila přes záda tak silně, že jsem náraz pocítil až v zubech. Jediný důvod, proč se klacek nezlomil, byla pružnost zelené vrby. Nevykřikl jsem jen proto, že mě rána zastihla mezi dvěma nádechy. I tak jsem zalapal po vzduchu, vtáhl ho do sebe tak prudce, až jsem se zakuckal. Záda mě hrozně bolela, jako bych je měl v jednom ohni. Přišla přede mě a upřela na mě tentýž vážný pohled. Tohle je tvá lekce, řekla věcně. Nesmýšlím o tobě dobře. Jsi barbar, nejsi chytrý, nejsi tu vítán. Nepatříš sem, jsi zloděj našich tajemství. Tvá přítomnost nás zahanbuje a představuje komplikaci, o kterou nestojíme. Vaše si chvilku konec vrbového prutu, pak obrátila pohled ke mě. Znovu se tu sejdeme hodinu po obědě. Vybereš jiný klasek a já ti znovu udělím tuto lekci. Upřela na mě jízlevý pohled. Když se mi hůl, kterou vybereš, nebude líbit, vyberu si vlastní. Totež zopakujeme po večeři. Pak to též příští den. To je jediné, co ti naučím. Až to budeš umět, odejdeš z hertu a nikdy se nevrátíš. Chladně na mě pohlédla. Rozumíš? Co bude? Jejich ruka a špička prutu mě zasáhla do tváře. Tentokrát jsem měl dechu dost a vydal jsem vysoké, překvapené výknutí. Vašet se na mě podívala. Nikdy bych si nepomyslel, že něco tak prostého jako setkání očí může působit tak výhružně. Ale její světle šedé oči byly tvrdé jako led. Řekni mi, ano, vašet, rozumím. Němivě jsem na ní upřel zrak. Ano, vašet, rozumím. Pravá část horního rtu mi připadala obrovská a přířečí nepoddajná. Zkoumala moji obličej, jako by se pokoušela o něčem rozhodnout, pak pokrčila rameny a odhodila klacek. A pak jsem se odvážil znovu promluvit. Co se stane s tempem, když odejdu? Až odejdeš, zdůraznila první slovo. Těch několik málo lidí, kteří pochybovali, bude vědět, že udělal chybu, když tě učil. A dvojnásobnou chybu, když tě jsem přivedl. A to bude. Odmlčel jsem se a vrátil se zpět. Co s ním bude pak? Pokryčila rameny a odvrátila se. O tom já nerozhoduju. Odvětila a odešla. Zatklil jsem se tváře Artu, pak jsem se podíval na ruku. Žádná krev, ale cítil jsem červený otok na kůži, jasný jako cej, aby ho každý viděl. Nebyl jsem si jist, co mám ještě dělat, tak jsem se vrátil do školy na oběd. Když jsem došel do jídelny, rozhlédl jsem se, ale tempiho jsem mezi krvavě rudými žlodnéři neviděl. Byl jsem rád. Jakkoliv bych ovítal přátelskou společnost, nesnesl bych pomyšlení, že ví, jak o se všechno zvrtlo. Ani bych mu nemusel nic říkat. Znamení na mém obličeji to zřetelně sdělovalo každému v místnosti. Udržoval jsem bezvýraznou tvář, když jsem se posouval ve frontě a plnil si talíř. Pak jsem si vybral prázdní kus stolu, abych nemusel nikomu vnocovat svou společnost. V životě jsem byl většinou sám, ale jen zřídka jsem si připadal tak osamělé jako v té chvíli. V okruhu 400 mil jsem znal jediného člověka a ten měl přikázáno držet se ode mě dál. Neznal jsem zdejší kulturu, Stěží jsem ovládal jazyk a palčivost na zádech a tváře mi neustále připomínala, jak moc jsem tady nevítaný. Ovšem jídlo bylo dobré. Pečené kuře, křehké fazole a plátek sladkého melasového pudinku. Lepší strava, než jsem si běžně mohl dovolit na univerzitě a teplejší, než v Majerově sídle. Nebyl jsem nějak zvlášť vyhladovělý, ale hladověl jsem v životě zolikrát, že mi dělalo potíže odejít od snadno dostupného jídla. Koutkem oka jsem zachytil stín pohybu. Někdo si sedl ke stolu naproti mně. Pozvedlo mi to náladu. Alespoň někdo je dost vážný, aby navštívil Barbara. Někdo je dost laskavý, aby mě potěšil, nebo alespoň zvědavý, aby přišel a povídal si se mnou. Vřádl jsem a spatřil hubenou, si tvář Karseret. Položila si dřevěný podnost na stůl proti mně. Jak se ti líbí naše město? Se ptala si tiše, levou ruku položenou na stole. Její gesta byla trochu odlišná, když jsme seděli, ale rozeznal jsem zvědavost a zdvořilost. Každému, kdo by se díval, by se zdálo, že vedeme příjemný rozhovor. Jak se ti zamlouvá nová učitelka? Smýšlí stejně jako já, jestli nepatříš. Zežvýkal jsem sousto kuřete a mechanicky polkl, aniž bych zvedl hlavu. Starost. Slyšela jsem tě vykřiknout, pokračovala potichu. Mluvila teď pomalu, jako k dítěti. Nevěděla jsem určitě, jestli mě tím chce urazit, nebo se ujistit, že ji rozumím. Jako malý ptáček. Napila jsem se teplého kozího mléka a otřela jsem si ústa. Při pohybu paže jsem mi košile otřela o podlitinu na zádech. Zaštípalo to jako stovka vos. Byl to snad výkřik lásky? Udělala gesto, které jsem nepoznal. Oběla tě vašet? To na tváři je otisk jejího jazyka? Zala jsem si kousek pudinku. Nebyl tak sladký, jak jsem si pamatoval. se si ukousla vlastního pudinku. Všichni se sázejí, kdy odsud odejdeš, pokračovala, pořád tak pomalu a potichu, jen pro mé uši. Sadila jsem dva talenty, že nevydržíš do druhého dne. Když udáče v noci, jak doufám, vyhraju stříbro. Jestli se mýlím a ty zůstaneš, vychutnám si tvoje modřiny a křik. Naléhavá žádost. Jen zůstaň. Podíval jsem se na ní. Mluvíš, jako když pes štěká, řekl jsem. Žádný konec, žádný smysl. Hovořil jsem dost potichu, aby to bylo zdvořilé, ale ne tak tiše, aby můj hlas nedosáhl kusím každého, kdo by seděl poblíž. Vím, jak zařídit, aby se tichý hlas nesl daleko. My ruhové jsme vynalezli javištní šepot. Viděl jsem, jaký tvář zčervenala, bledé jízvy na čelisti a v obočí vystoupili. Sklopil jsem pohled a pokračoval jsem v jídle. Obraz chladného nezájmu. Urazit někoho z odlišné kultury je složité, ale já svá slova vybíral pečlivě a založil jsem je na tom, co jsem slyšel říkat tempiho. Kdyby mi nějak odpověděla, jen by tím dokázala to, co jsem řekl. Dojedl jsem pomalu, metodicky a představoval jsem si, že cítím hněv, jak z ní vysařuje, jako vlny žáru. Aspoň tuhle malou šervátku jsem vyhrál. Bylo to pochopitelně bezcené vítězství ale někdy se musíme spokojit s málem. Když se vaše vrátila do parčíku, už jsem seděl na jedné z lavic a čekal na ní. Zastavila se přede mnou a prudce vydechla. Mítečně, pomalý žák, pronesla svou dokonalou aturuštinou. Tak přines svou hůl. uvidíme, jestli ti dokážu lépe vysvětlit své stanovisko. Už jsem si našel hůl, řekl jsem. Sahl jsem za lavici a vytáhl dřevěný cvičný meč, který jsem si vypůjčil ve škole. Byl ze starého, promazaného dřeba, ohlazený nesčetnýma rukama, tvrdý a těžký jako kovová tyč. Jestli mě s ním udeří přes ramena, jak to udělala s vrbovým prutem, zlomí mi kosti. Věž mě uhudí do tváře, rotříští mi čelist. Položil jsem meč na lavici vedle sebe. Nezařinčil na kameni. Byl tak tvrdý, že téměř zazvonil jako zvon. Když jsem odložil cviční meč, začal jsem si stahovat košily přes hlavu. Sykli jsem mezi zuby, když se látka dotkla horké opuchliny na zádech. Doufáš, že mě zvykláš, když mi nabídneš své mladé masíčko? Zeptala se Vašet. Jsi hezký, ale zase tolik. Pečlivě jsem složil košly na lavici. Jen jsem myslel, že bych ti měl něco ukázat. Otočil jsem se, aby viděla moje záda. Byl jsi řekla. Nemůžu tvrdit, že by mě to překvapilo. Už jsem věděla, že jsi zloděj. To není zakrádeže, vysvětlil jsem. Tohle je z univerzity. Byl jsem obviněn a odsouzen k bičování. Když se něco takového stane, většina studentů prostě odejde a získá vzdělání jinde. Já se rozhodl zůstat. Konec konců to byly jen tři rány. Čekal jsem, pořád s zvrácenou tváří. Po chvíli skočila na návnadu. Máš víc zev než za tři rány. Nějakou dobu potom, pokračoval jsem, mě znovu obvinili. Tentokrát šest Stejně jsem zůstal. Otočil jsem se k ní. Zůstal jsem, protože nebylo jiné místo, kde bych se mohl dozvědět, co jsem chtěl. Pouhé byčování mě od toho nemohlo odradit. Vedl jsem z lavice těžký dřevěný meč. Myslel jsem, že bys to měla vědět. Neodradíš mě pohruškou bolesti. Nezradím tempiho po potom, co mi věnoval svou důvěru. Jsou věci, které se toužím naučit a mohu se je naučit jedině tady. Podal jsem jí těžký kus tmavého dřeva. Jestli chceš, abych odešel, musíš zvolit něco horšího než podlitiny. Ustoupil jsem, svysel ruce podle boků a zavřel jsem oči.